Een biskop wat erg gesteld was op sy waardigheid en eveneens op sy leerstellinge, word uiteindelik vir die laaste maal siek. Hy, selfs toe hy nog maar priester was, wat die hemelse vreugde in die wonderlikse kleren afgeskulder het, en om uitgepit het in die beskrywing van die verrukking en die gelukzaligheid in die reik van die engele, maar daarnaas natuurlijk ook die heil en die onaangename vaavier nie vergeet het nie, wil nou selfs as byna 80-jarige grijsaard nog steeds geen besit neem van sy veel gepreese hemel nie. Nog duisend jaar lewe op aarde sou vroom beter gewees het as die toekomstige jimmel met al sy verrikkinge en zalighede. Daarom stel ons biskop ook alles aan die werk om toch maar weer gezond te word. Die beste artsen moest steeds in sy nabijheid wees. In alle kerke van sy bisdom moest syke misse gelees word. Al sy skape word opgeroep om vir sy behoud te bid en vroomgeloftes vir hom af te leen ook te hou ter verkryging van ‘n volle aflaat. In sy sieke kamer word die altaar opgerig, waarin in die voormiddag drie misse gelees moes word vir die herstel van sy gezondheid. Smiddags moes tydens die uitstelling van die Heilige Sakrament die drie vroemste monniken voordierend uit die brevier die Latijnse gebedeboek bid. Self roep hy meermale uit, O Heer, ontverm jy oor my, Heilige Mirjam, lieve moeder, help my, erbarm jy oor my, arts beskoplike amt, wat ek dra tot eer van ie en van die sien. O, verlaat die getrouwe dienaar nie, my enigste helpster in die nood, enige toeverlaat van alle leiding. Niks help echter nie, ons man val in die diepe slaap, waaruit die eini meer hier op aarde kan ontwaak nie. Wat daar op aarde alles met die stoflike oorskot van ‘n biskop vir uitermatig belangrike ceremonies plaas vind, dit weet ie. Daarom staan ons nie langer daarby stil nie, maar gaan in die geestes wereld kyk wat ons man daar sal doen. Sien, ons is al daar, en kyk, ons man leen nog op sy bed, want so daar nog warmte in die hart is, sky die engel nie die siel van die lichaam nie. Hierdie warmte is die senewees, wat eers heeltemaal dier die siel opgeneem moet word, voordat die algehele skyding kan plaasvind. Maar nou het die siel van hierdie man die senewees al volledig in haar opgeneem en die Engels sky nou net die siel van die lichaam met die woord efatha, dit beteken siel open ie, maar stof dal af in jou verganklikheid om ontbind te word dier die ryk van die wurms en die ontbinding amein. Kyk nou ons biskop rig omal op precies as hy geleef het in vol biskop en open sy oor. Hy kyk verbaas om hom jyn en sien niemand bawe homself nie, ook nie die Engel wat hom gewek het nie Die omgeving is slechts swak verlig, te vergeleke met ‘n vrye laat aanskemering. Die grond lyk soos door Alpenmos. Ons man is nie weinig verbaas oor hierdie wonderlijke gebeurtenis nie, en sê vir homself, wat sal ons nou hee? Waar is ek? Leef ek nog, of het ek gesterwe? Want ek was erg siek, en dit kan moontlik wees, dat ek mel onder die oorleernis bevind. Ja, ja, om jawes wil, dit sal wel so wees, O heilige Mirjam, heilige Joosef en heilige Anna, my drie grootste toeverlate, kom en help my na die ryk van die emele. Hy wacht het eitjie sorglik om om jyn spiedend van waterkant die drie sal kom, maar hulle kom nie. Hy herhaal sy oproep leider en wacht, maar daar kom niemand nie. Nog krachtiger word die roep vir die derde mal herhaal, maar nou ook te vergeefs. Daarom word ons man baie angstig, Hy begin wanhoopig te word en sê, Oe om Jahwees wil, hier staan my by. Dit is echter slegse uitdrukking uit gewoonte van hom. Wat is dit nou? Drie maal het ek geroep en te vergeefs. Is ek dan verdoem? Nee, dit kan nie, want ek sien geen vier en ook geen Jawe staan ons by. Die woord duivel durf hy nie uit te spreek nie. Oe, oe, dit is rechtig verskrikkelijk, jyltemaal alleen. Oe Jawe. Wanneer daar nou so'n jawe staan ons by sal so kom en ek geen driemal geseende weivater het en ook geen kruisbeeld, kruisbeeld nie, wat kan ek doen? En vir een biskop sal die jawe staan ons by wel een besondere hartstok hee. O, beewend van angst, dit is wel een baie wanhopige gebeurtenis. Ek gloed het die geween en kners van tanden al by my begin het. Ek sal my biskops gewaad uittrek, dan sal jawe staan ons by my nie herken nie maar daardier het hy miskien nog meer mag oor mense soos ek, oewee, oewee, hoe verskrikkelijk is die dood toch nie?